«А ще одне, Андрію. Твій брат. Андрієве серце закалатало. Я знаю. Я про інше, Андрію. Час любити у кожного свій. Нехай собі. Він надзвичайно симпатичний, твій пако. Але я про інше. Справа Осіка. Обшук у будинку Антуана очинили того ж дня, коли ви пішли звідси. Отже, вам пощастило. Про всяк випадок, Керівництво опору вирішило протримати вас на інших квартирах ще декілька днів. Вас про це попередили. Так, але Пако повернувся того ж дня поночі. Навіть Антуан про це не знав. Женев Єва. Я вже розмовляла з нею. Але ж це ще дівчисько, а в Пако досить війни. Обидвої порушили наказ керівництва під піллям. Мене уповноважили оголосити їм Догану. Минуло кілька тижнів. Андрій і його товариші почали звикати до партизанського життя, до розпорядку і дисципліни, брали участь у нападах на німецькі обози. Пако, однак, хмурнішав з кожним днем, заглиблювався у себе, відмовчувався. Хоч про його любовні захоплення знали вже всі, і зараз товариші піднімали його на кпини, Пако ожив лише тоді, коли запланували нову операцію. Тут він був перший, завжди пхався у найнебезпечніше місце. Одного разу Андрій сказав йому, «Дівчина тебе чекає і хоче бачити живого, а не мертвого, не кажучи вже про деяких інших твоїх близьких. Пако тільки зиркнув з-під лоба на Андрія і відвернув погляд, а тоді усміхнувся і обняв Андрія за плечі, «Ти правий». Але я пам'ятаю про вас. Я просто відчуваю, що мені вдається. І тому трохи отак. Але я не буду... Вибач. Женев'єва з'явилась у таборі несподівано. Вона приїхала на велосипеді і перший побачив її сато, який з нею знайомий не був. Дівчина спитала до командир, але Масад уже десь відійшов. І коли вона спитала про Омбреса, то радісно засміявся і сказав, «Я знаю, ти ж нав'єва». І заволав, «Пако, Пако сюди, швидше». Пако з'явився, коли навколо дівчини вже зібрався горд партизанів, і вона трохи сором'язливо відбувалась від їхніх жартів і залицянь. Андрій порозмовляв з дівчиною, а коли помітив, що підходить Пако, замовк. Замовкли всі, і розступилися, утворюючи щось на зразок коридора для Женев'єви і Пако. Пако йшов, як загіпнотизований, не зводячи з неї погляду, не звертаючи уваги на присутніх, і жарти завмирали на вустах партизанів обличчя серйознішали. А він йшов і йшов, не поспішав, йшов довго, хоч очі їхні давно зустрілися, хоч вони давно подумки. Зрослися у спразі довго чекання, а довкола був великий партизанський табір, кількадесят чоловік. А ще далі, довкруж, шаленіла війна. «Ходімо, хлопці», – сказав Андрій, коли Поко підійшов до Женеєви і мовчки дивився їй в очі. «Ходімо!» І горло в Андрія перехопило, бо це було те, що давно колись на пшеничному полі під Мадридом «Це було те, що для нього минуло. Минуло. Ходімо, хлопці!» Женов'єва пробула у таборі два дні і мусила повертатися у Сен-Тет'єн. Пако попросив дозволу її провести. Масат усміхнувся, дивлячись на них у Бог. Усі посміхалися, проведжаючи поглядами і Пако. У таборі було свято, і вони були його королями». Женов'єва і Пако вийшли з табору вранці. Пако не з'явився ні через годину, ні через дві, ні ввечері. А Андрій не знаходив себе місця. Потрапив у засідку. Билась єдина думка. Потрапив у засідку, десь наскочив на німців. При зброї, які розмови. Усе зрозуміло. Пішов до Масата за дозволом шукати Пако. «Зачекаємо», – сказав Масат. «До ранку зачекаємо, омбре». Піночі нічого не з'ясуєш, а ці закохані на слово все може бути. Вранці підеш. Ти і Жене. Жане, підпільне прізвисько Козбишика. Спати Андрій не лягав. Пако придибав підрадок, утомлений, напружений, але внутрішньо спокійний. Андрій лише глянув на нього і все зрозумів: Ти знов? Йому забракло слів. Тут переполох. «Усі думають, що ти потрапив фашистам у лапи, що тебе вбито, а я...» «Що я думаю? Що я почуваю? Ти, слушай, сину, я не міг!» «Я мусив провести її додому». «Ти був у Сентетьєні? «Ну, не зовсім, але...» – Андрій сплюнув і відвернувся. «Будеш сам пояснювати Масатові. Ти боєць не шмаркати хлопчиня. Хто тобі тут був на заваді? Любися, але й дисципліна». Ти здавався дорослішим, коли був молодший. А зараз настрої змушують тебе забути про обов'язок? Ти розумієш, що ти міг накликати на неї біду своєю охороною? Вона дівча. Мало де може плукати, і чому. А ти при зброї із нею. Один погляд і зрозуміло, що за птиця. Андрію, забирайся геть. Масад говорив чітко і категорично. Його всі любили слухати із першого слова. Високий, чорнявий із тонким орлиним профілем. Масад швидше нагадував кіноактора, хоч не було у ньому щонайменшого накипу манірності чи самолюбування. Він в усьому був природний, у діях, у руках, у наказах і рішеннях. Йому хотілося вірити. І йому вірили. Наступного разу, коли зв'язківець прибуде в табір, пако звідси, ні на крок. Це перше. Друге. «Нам необхідно посилати і свого зв'язківця у Сенетєн». І зрозуміла річ, я хотів доручити це як постійне завдання Пако. Відміняється. Пако в не піде, доки не доведе, що розуміє дисципліну. Все. Пако мовчав. Минуло два тижні Сенетєн ходив на зв'язок з бишек. Повернувся. Приніс для Пако листа. Андрій усміхнувся, дивлячись, як засяяв його брат Удивляючись у сторінки, і шкільного зошита, списані дрібненьким дівочим почерком на доброго півзошита лист, Пако носився з ним весь день. Настрій у нього був чудовий, і коли Сато під час вечері, розпливаючись у широкій усмішці, запитав: Пако, здається, ти вивчаєш на пам'ять шкільний твір на тему вільного кохання, і не образився, і не огризнувся, як деколи на під'южування товаришів. Лише підвів голову і сказав. «Таки вивчаю на пам'ять, бо твір чудовий». Увечері перед сном він знову узявся перечитувати листа, а тоді обернувся до Андрія, який сам влаштувався спати і запропонував. «Хочеш прочитати, що вона пише?» «Не боїшся, що таємниця – переявниця?» «Не шкодуєш таєни?» Читай, читай, я хочу, щоб ти знав, щоб ти знав усе. Читай. Що нам промовляють слова кохання, сказані комусь, що ми розуміємо у нюансах чужих почуттів, у глибинах мук і радостей, сумнівів і осянь, які приносять кожне слово коханої людини, кожна літера, виведена пальцями, які промовляє душа, пристрасть, зваба і чекання.